Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, un programa de cinema, sèries i còmics i moltes coses i amb molt d'humor i bé, intentem fer-ho tan bé com podem. Un escolta. Ara, ara, que tenís el micro apagat. Aram. Un programa collonut. Sí, i en Jacint també està aquí avui, Jacint, què tal? Molt bé. Jacint, ara encara cara això feia dies que no passava. No, bé, bueno, en el programa sí. Sí, això és, és... cada cara n'hem tingut ja, sí, ja, sí. Bé, però el programa no perquè no, hi ha, no corres la sang al riu que ja, ja sé que, que corre a vegades presentem ràpidament a la Marta encarregada de xafarderies, què tal, com estàs? Molt bé. que no se te sent, se sent molt lluny on estàs? en una cova, Marta hola, és que és que em va passar algo eh, o... et va passar algo? sí, em va passar algo hmm, ah, eh? amb... és com la nena de la huèrfana eh? que li passa algo a la niña Sí, no sé, eh, la setmana passada va, va patar i dic, ostres, ara precaució, amico uh -huh. conductor, i clar, sí. l'he baixant. I ara no? deus, eh, són, són aquells que van a 20 per l'autopista, no? Exacte, aquells que pites desesperadament. Bé, molt bé, ja us, us presento ràpid avui perquè tenim un programa una mica apretadet, eh? O sigui, ja us dono ja per presentats, d'acord? sembla bé. bé? Sí? Val. Doncs, primer de tot, recordar la nostra pàgina web, la del Ningú, que és el www.grn.es barra ningunoes, on us podeu descarregar el programa, eh, veure fotos nostres, bé, mil i una coses, el www.grn.es barra ningunoes. I també tenim un correu electrònic que ens podeu escriure o participar en el concurs de Panini, que fem un sorteig d'un lot de còmics de Panini. Fins al 28 d'octubre teniu temps per contestar una pregunta ben senzilla, ben fàcil. Quina actriu interpretarà la viuda negra Iron Man 2? La Marta ho sap, i em sembla que qui ho sabem tots, però no podem dir. Quina actriu interpretarà La Viuda Negra a Iron Man 2? Teniu de temps fins al 28 d'octubre, i ens heu d'escriure al ningunoes.hotmail.com. Ningunoes.hotmail.com. I si voleu saber més coses nostres, i mmm, tràilers i coses, doncs tenim un Facebook. Aneu a Facebook i, i cliqueu Ningú no és perfecte, amb accents, i allà ens trobareu a nosaltres i us podeu fer amics del programa, que, que ens agrada que ens agregueu i ens agrada tenir amics en el Facebook també. Doncs res, a mi presentant l'Ignasi Arbat, i que avui tenim moltes coses, per tant ja us les anireu trobant sobre la marxa. Comencem, com sempre, amb el cinema. Estrenes Tertúlia i notícies a la gran pantalla. Eh, amigos! Cerrad las ventanillas. Mika y yo nos hemos quedado sin gasolina. Lo siento, no podemos ayudarle. Mueva el coche. No se acerque más. Mirad, está infectada. Ahí fuera, morirán. Todo el mundo muere. Las reglas son simples número uno por encima de todo evitar las zonas pobladas a dónde nos llevas a un lugar seguro es un viejo motel lleva años abandonado regla número 2 si entráis en contacto con otra gente pensad que está infectada no os mováis regla número 3 el virus puede sobrevivir sobre una superficie hasta 24 horas no toquéis jamás nada que no esté desinfectado. Doncs en tanta infecció ja us podeu imaginar que parlem avui d'Infectados o Carriers, com es diu en versió bueno, original de la pel·lícula, dirigida per l'Àlex i el David Pastor, que per cert ja avancem, que els tindrem a la setmana que ve entre nosaltres. Eh? Per tant, al programa de la setmana que ve estem molt contents de tenir els directors de Carriers en el programa. O Carriers, no sabem bé com s'ha de pronunciar. La Marta ja m'ha corregit abans. Jo diria Carriers, també. Carriers, no? Sí. Uh -huh. Carriers. Bé, uh, la pel·lícula està protagonitzada... Sí, però això queda una mica pedant. Bé, està protagonitzada pel Chris Pine, el popular capità Kirk de l'última pel·lícula de Star Trek de JJ Abrams, Piper Parabo, una de les actrius del bar Coyote, Lu Taylor Putsi i Emily Van Camp que aquesta noia l'hem vist sobretot a televisió en sèries com Everwood o Cinco Hermanos Uh, Infectados va ser presentada a Sitges i bé, presentar qui són els germans Pastor, doncs són dos catalans que veient la impossibilitat de fer cinema aquí, van marxar a Hollywood a provar sort i aquí teniu la seva primera pel·lícula. Aquesta setmana no seran els únics catalans que triomfan a Hollywood després tenim a Jaume Collet Serra, però això és una altra història i la pel·lícula que bé també és bastant diferent. Tornant als Pastor després de veure Infectados queda clar que aquests nois han mamat i crescut amb el cinema americà i han fet una pel·lícula d'aspecte i realització integrada en els de Hollywood. El resultat és una cinta collonuda que comença a sac. El planeta viu una epidèmia. Un virus ataca les persones provocant la seva mort. El virus es transmet d'una manera semblant a la grip i els primers símptomes són unes marques a la pell. El resultat final és la mort. Dos germans i les seves respectives parelles viatgen en cotxe i en aquesta Road Movie el seu únic objectiu és sobreviure. Un objectiu que no serà fàcil quan els infectats busquin ajuda d'aquells que no ho estan o ocultin la seva condició per no ser exclosos. Què cal fer per sobreviure, doncs, el que escolta'm al tráiler? Seguir les regles que un dels germans enumera a l'inici de la pel·lícula. Una pel·lícula que destaca a banda de l'acció per a la psicologia dels personatges i el reflex de la deshumanització. Eh, Sembla que és la pel·lícula recomanada d'aquesta setmana. De setmana que vamos a ver niños. Estoy preparada para adoptar. Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Esther ¿Por qué no estás en la fiesta? La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo. Es una niña extraordinaria. Es muy madura para su edad. Parece que les has caído bien. ¿Esa es su casa? Ahora también es la tuya. Eres parte de esta familia, como Dani y Max. Encantada de conocerte. Es vuestra nueva compañera y quiero que la cojáis con los brazos abiertos. Oh, los de la casa de la pradera enviaron mensajes. Quieren su vestido. ¿Esther? ¿Qué haces? Algo está haciendo que Esther se sienta así. Doncs això és La huèrfana, pel·lícula de Jaume Collet Serra amb Vera Farmiga, Peter Sarsgaard i Isabel Furman. Pel·lícula que també vam poder veure de Sitges, el director català de La Casa de Cera torna amb una nova proposta de terror amb nen, nena, en el cas de mal rotllo pel mig. Kate i John són un matrimoni de classe alta nord-americana amb dos fills. Aquests decideixen adoptar una nena d'un orfenat, ja que a Kate li ha quedat un buit emocional després de patir recentment un avortament. L'escollida és Esther, una nena de 9 anys que sorprèn a la parella per la seva simpatia i amabilitat, però, com diu la frase promocional de la pel·lícula, a Esther li passa alguna cosa. De fet, queda clar que Esther és dolenta. No explica. El fa, però amenacerà alss seus germans adoptius a canola de latin. Kate no tardarà en adonar-se que esterno és aigua clara i començarà a investigar, però la nena no quedarà pas de braços plegats. El film ha estat produït pel mític Joel Silver. I per atenció, Leonardo DiCaprio, el company de fermiga a Infiltrados. La cinta, la veritat, és que és un catàleg de clichés i des del primer minut saps què passarà i com acabarà. Només una petita sorpresa de guió molt afortunada satisfarà l'espectador en aquesta pel·lícula feta amb un manual de com fer un guió Hollywood sense saltar-se ni una coma. És a dir, tindríem potser l'altre cantó de la balança del de, eh, que està bé, que és, és eh, Infectados, i el que no tant, que és la huérfana. Amazon doncs ja sabem per quin ens decantarem, no? Sí, sí, sense cap mena de dubte. No per la següent. <fixi> <fixi> que coneguen a la Marta, potser ella decanta per aquesta altra, que és La cruda realitat, pel·lícula de Robert Luquetic amb Gerard Butler i Katherine Heagel. És una comèdia de guerra de sexes i atracció entre pols oposats amb el protagonista de 300 i la Isi d'Anatomia de Grey, que és l'autèntica areva de Meg Ryan. A ja, qui ho pugui arribar a dubtar, això, és que, és que no, eh? La pel·lícula inclou una escena, fins i tot, en un restaurant que recorda la de McRyan a la cafeteria de Cuando Harry encontró a Sally i que podem veure en el tráiler de la pel·lícula. Eh? Que en aquest cas l'orgasme, diguéssim, no és ben bé fingit, com si ho feia McRyan, no? Uh, Aby és productora d'un magazín en una televisió de Sacramento i amb l'objectiu d'incrementar les baixes audiències, els directius de la cadena l'obliguen a incloure en el programa a Mike Chadway, un mesclista mal, mal parlat que va de sobrat. Cultivant la seva imatge, Mike aconseguirà disparar les audiències. Desesperada per trobar un xicot, Aby li demana aconsellar al Mike, i el Mike l'aconsellarà respecte a tot el que ella ha de canviar si vol lligar-se al seu veí cirurgià. Eh, continua lligar-se a cirurgians fins i tot quan aquesta noia fa el pas al cinema, eh? Vull dir que no no s'acaba de treure la l'estigma de sobre de totes maneres sempre és un plaer veure la Katherine Hegel a la, la, la gran pantalla I, per, i a més tinguent un orgasme de veritat bueno de veritat a veure que suposo que deu ser fingit a la pel·lícula però ah, representa que el té de veritat no és que ella el fingeixi vull dir eh, ah, perquè no. bé no ho sé qui ha vist el tràiler ja s'ho pot imaginar Anem per la següent de les uh, pel·lícules, també romanticones tu, escolta, aquí anem de dos en dos, dos de gènere, dos de romanticones, aquest, aquest cas és New York I Love You uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Doncs New York, I Love you és un experiment a l'estil de Paris G. és a dir, una pel·lícula episòdica on diferents directors dirigeixen un capítol amb la ciutat dels Gratacels com a protagonista. Entre els directors trobem a Brett Ratner o Shekhan Kapoor i entre els actors a Natalie Portman, Shella Booth, Ethan Hawke, Christina Ritchie, Andy Garcia o Robin White Penn. Els capítols es succeeixen en els diferents barris de Nova York i el tema principal és l'amor com a única sortida que tenen els novaiorquesos. Love love. I la darrera de les novetats aquesta setmana és de Frost, pel·lícula de Ferran Audí, Amaitana Sánchez-Gijón, Vivi Anderson i Tristan Ulló, eh? Aquesta la vaig chamar jo. Ja ens en faràs la crònica, perquè seràs tu bonica, em penso. Exacte, exacte. Bé, aquesta també es va passar a Sitges, eh? la història. A Sitges es passen moltes coses es passa de tot, però, i no bé. tot val la pena. No, no, ni molt, menys. <ríe> ni molt menys. És una adaptació del llibre del Petit Iof de Henry Gibson. Rita i Alfred són una parella que perden el seu fill en un accident. Sobre la seva consciència passarà el fet d'haver estat més pendents de les seves necessitats que no pas la necessitat d'amor del seu fill. El sentiment de culpa els farà patir per tot el que han fet. Hem de dir que ha estat dirigida per un debutant que prové del teatre. Però aniràs a veure una pel·lícula que és una adaptació d'una obra d'Ibsen. No, no, qui surt? Bibi Anderson. Ah, és és l'únic que m'he quedat. O sigui, o sigui, tu... És quasi És això. que tu poses Bibi Anderson, uh, Henrik Ibsen. Uh, dius, no, B. acaba... Pots sortir aquí una cosa... Sí, no, però és una barreja que no dic no que vas de veure. ja mm. bueno, Jacint, preparat que anem per les teves notícies com sempre ben calentes. Doncs quan ja Jacint, comencem. Sí, comencem amb el senyor Ian McKellen. Se'm sent superal o sóc jo? No, jo, jo també. Te crides molt, eh, Jacint? Crides molt No, avui. pobre de mi. Jo continuo. Uh, seria en McKellen que ha parlat de The Hobbit, que es dividia en dues parts, com tots sabem, i que sembla que ja té inici de data de rodatge que serà el març o a l'abril del 2010 resulta que el guió ja està complet cada falta ficar un pressupost i que entre res ja tindrem el càsting complet de la pel·lícula i sabrem tots qui són els actors escollits per a aquesta nova entrega del Senyor els Anells, no sé si us fa il·lusió és una nova entrega del Senyor Als Anells bueno, és más de lo mismo Era, hi ha jo... Peter Jackson pel mig o sigui, sí jo crec que, que, que ningú ho aquest... vagi a mirar aquest si tipus de, no cries tant mà aquest tipus de pel·lícula <laughs> el menys important penso que són els actors però vaja sí, que hi hagi en McKellen jo crec que ja la resta pues, ja és una mica per emplenar no? vale. Estalone Home, Genesi... tam, jo Estalone oh, fent The Olícid. Hobbit no li veig eh? el càsting de, los, de Dispendables fent tots de Hobbit canviant els papers amb els de el The seria increïble ja veus això seria una pel·lícula interessant guió d'Estal·lone també direcció d'Estal·lone uh, també ha parlat de la possible pel·lícula sobre Magneto, Origins diu que hi ha un guió escrit que ell no l'ha vist, però que sap que existeix i que segurament contaran amb un altre actor que sigui més jove per fer tot el passat d'aquest personatge no, no, interpretarà ell a Magneto a eh, uns 20 anys que van veure en Patrick Stewart jove, gràcies a l'ordinador a l'o sí, sí. no? ja, perquè no es nota diu meu. Bé, més notícies a Spider-Man 4, que el senyor Sam Raimi ha parlat del Lagarto, que diu que li agrada molt la història, o personatge, i que el voldria ficar. Que jo no sé com aquesta saltura, encara no sap què sortia i no més sortia la sap, pel·ícula.' És clar que sap, però de fet el guió ja està escrit, vull dir, a veure, el que està diguent és per... Bueno. Bé, bueno, ara de tot se'n diu que jo, eh? Jo crec que Spider-Man 4 serà una digna comparació amb Batman 4. A ah, la bèstia! Oh. Ja ho veureu. Que no, que no, no, I sortirà Schwarzenegger. Ja m'ho sabreu dir. Oh. Que en aquest cas eh, ell tindrà domini de la situació, no es preocupeu. Ah, i per cert, ha dit que no li agrada gaire el personatge de Carnage. No m'estranya. Matanza. A mi tampoc. Ah... Va, no? ara ho entenc. ja no li agradava bé i el va posar perquè li van obligar un tio com ell com pot ser que li puguin obligar a ficar això a la pel·lícula no pot dir... quan es ramenen tants de milions de dolors però si t'han funcionat la primera i la segona anem... però Hollywood no hi entén això. Hollywood només entén de, de crear ninotets per vendre i més màrqueting i tampoc està malament eh, a veure um, si les primeres van donar tants de calés suposo que les productores també van recuperar part de la seva inversió no? Donar-li llibertat creativa total a Sam Raimi per fer un Spider-Man és molt perillós. Jo és que no m'ho vull imaginar. Home, la segona deu nhi va tenir molta llibertat, eh? I la dos està molt, molt bé. I no està gens malament, és veritat. No, no, és la millor de la saga. Després Raimi també parla del seu projecte d'adaptar Warcraft al cinema. Oh, genial! Això és increïble. Vale, D'on s'ho farà? Veus, això és del tipus d'orgasme que ho comentàvem de la Catherine Hegel. La... Amb aquesta veu profunda, també. Mm, bueno. Oh, genial! <laughs> el problema és femenina. Val, és el que em falla. Uh, I ja tenim guionista, que serà Robert Rodat, que és el mateix guionista que és el pare El soldado Ryan i de The Foundation que és l'adaptació d'Isaac Asimov que farà... La fundació, la fundació ah, això, sí, sí. The Foundation que és una fonda que té en el poble uh, diuen que tractarà pues, Acudits dolents, sisplau <laughs> Els justos sí, heu... vale, Me'n tocava un avui vale, vale. Vale. Ha dit que serà una història nova i que no adaptarà cap dos llibres que ha aparegut de Warcraft, nos gustaría elegir algo que abarque tanto el universo popular del juego, les tierras com los personatges i la historia, siguiendo fiel al seu mundo, o sigui respectant lo mínim per fer una pel·lícula com vulgui, molt o sigui bé. el que no li deixen fer Spider-Man sembla que farà Warcraft vale. Què més? Després 20th Century Fox, aquesta m'agrada molt, vol fer un remake de Los 10 Mandamientos ah. però amb l'estètica de 300 i amb la dosis d'èpica i història una mica sí, veurem a Moisés In... de Pilat Brave i amb House. uns pectorals oh, t'ho juro el guionista és el mateix que està adaptant Moby Dick perquè a... per l'adapti en Timur, Bergman ben ben, ben que és el de les guardianes però, de la noche anem, no li dius que això és la mentida de la setmana <laughs> però això veritat. no s'aguanta per enlloc, aquesta notícia per no, favor. no, la següent, la següent, que encara és millor aquesta també és molt gran independents, eh? pot ser que hi hagi seqüela però com es pot fer una seqüela si els van matar tots? perquè ven a un altre planeta Aquí veurem que en Will Smith hauria solucionat Distrito 9 en 5 minuts. Ah, A, ara aquests ja s'han posat l'antivirus. Ja no, oh, oh, el virus informàtic, que sí, gran era! Sí. Oh. És que té un millor guió a la història, sens dubte. Sense dubte. Doncs Amèrica ha confessat que havia parlat amb la productora, que també a la Fox, perquè estaven molt interessats en fer una socoala. Han passat ja 15 anys i diuen que l'únic problema és que Will Smith sembla que no, no accepta perquè diu que el, no, no guió, el guió no acaba de ser convenient per ell o que no li interessa la història. Veure, el que passa que Will Smith ja és una estrella, cosa que llavors començava... Però els a començava... la Fox li han dit que no importa, que poden fer independents ells sense Will Smith. No, està clar. I sense guió, també. No és pas Com la primera, problema. ja està demostrat. I sense pel·lícula, també viurem millor. Doncs sí, sí, però sembla que estan parlant amb Will Smith per oferir-li un guió que li interessa. Que si Will Smith comença amb les seqüeles, que ja sembla que ho vol començar a fer en Hancock, m'he d'omedat, eh? Mm, bé, Hancock també horrible. Vinga, anem per la següent. Quina és la següent? No ah, sí, sí, un home que està desesperat, que és Brian Singer m'encanta, ha anat a parlar amb la Donner i amb els uh, 20th Century Fox que... amb la Donner, tio amb la Donner, jo, no, jo sempre li he dit la Donner quan la truco els dissabtes li dic Donner quan tenim la quarta part de X-Men i diuen que sí que Brian s'ingrenat de genolls allà per oferir-se digir una quarta entrega... Queda molt malament això que acabes de dir, eh? ...davant de la Donner, de genolls, <ríe> per oferir-se digir una quarta entrega i, sinó no, que també fa l'Obez Nodos, que no li importa. Uh -huh. Doncs hi sortiríem tots molt guanyant, la veritat. O sigui, que necessita calés. Mm -hmm. Necessita una pel·lícula que dongui pasta. Estàs i... esperat, aquest home. Perquè últimament està artístic. Per què Però... vas fer Valkyrie amb Tom Cruise? Però Valkyrie està, eh? Vale, però hi ja, surt bé, Tom Cruise. Tu saps la, Ai, la de gent que no van a mirar a pel·lícula perquè hi sortia Tom Cruise? Però la, gent que hi va, la Marta és de les que hi va perquè hi surt. És clar, és que aquí ha... Perquè estan, clar, als 80 hi ha Top Gun i coses d'aquestes. Va, Marta, salta, t'estic esperant, eh? Top Gun, la Veus? mella la història. Saps el que va dir Taran... Ai, Tarantino sobre Top Gun, no? Què? Que era la pel·lícula per més important de la història per la relació entre en Tom Cruise i en Kilmer. És que és completament veritat. Sí, sí, no descobreix res. Eh? Però Tarantino jo no soc un ja. És que esteu parlant d'un altre tema. Ja, però per què t'agrada. tocar? Bueno, hem d'anar per feina, que avui tenim per la, la història molt en coberta, ja us ho explicaré al Facebook. Val. <laughs> I acabem amb una bona notícia, o menys sembla que sí, perquè jo no l'he aconseguit veure Truco Trato, que s'estrena el 20 d'aquest de... mes DVD. en DVD aquí uh -huh. a Espanya, que tothom que l'ha visiu que és una obra mestra, que veure, està molt a veure, i molt a veure, bé. A veure. És una actualització de les històries de la cripta eh, transformada en una pel·lícula amb diferents, en comptes d'episòdica, digués, diguéssim que les històries es barregen, no? Està molt i molt bé? Està bé, eh? a mi em va agradar. Sí, sí. Doncs, sembla que el seu director i el productor, curiosament, és en Bryan Singer, de la mm -hmm, pel·lícula. Mm -hmm. Doncs diu que vol fer una segona part, tot i que Warner Bros. s'ha portat molt malament amb la pel·lícula, perquè sabem que va tardar no sé quan estrenar-se i es va estrenar sí, a forma pèssima. Sí, aquestes va passar setges si l'any passat. I... Sí, sí, ha tingut molts bé. problemes de distribució, però ell diu que, degut a l'èxit que ha tingut en el mercat domèstic, s'està pensant en dirigir una segona part. Molt bé, doncs n'al·legaríem que almenys les històries de la cripta puguin tenir una mena de de d'alguna manera, encara que no de forma oficial. Que hi surt Packing, no? Sí. Abans ha troblut. Ja... Ja, sí, sí, sí. I el Brian Cox està ple d'actors coneguts. T'haurem eh? de mirar. Uh -huh. Doncs, uh, res, acabem aquí amb en Jacint i nosaltres anem a la tertúlia que acabarem de comentar una mica el que vam veure Sitges. No sé si vosaltres heu vist alguna cosa per aquí, del que s'ha estrenat a Sitges, no sé si heu vist Munt, encara, on heu vist Munt. És que saps que Barcelona només la fan a dues sales? Un és els Verdi i l'altre són els Icària? A Girona la fan a una sala i em sembla que només una, una sessió al dia. Vull dir, és... Hi anirem, bueno, jo hi aniré. Si no hi vaig demà, caurà la setmana que ve, segur. És una pena la distribució que ha tingut aquesta pel·lícula perquè està molt bé i d'acord que és una pel·lícula independent, però el tema de l'espai sempre és atractiu li han donat una distribució molt pobra a més a més acaba de guanyar el premi a la millor pel·lícula de Sitges per tant, ostres no sé, aprofitem o no? direm una mica sí, de, sí. de bombo a la, a la pel·lícula perquè està passant molt desapercebuda és una pena, i el un Raúl ha guanyat el premi al millor actor, que està que se surt a la pel·lícula, tot ho hem de dir Bé, no sé, jo la recomano moltíssim. A mi m'ha agradat, eh? Té elements de ciència-ficció molt clàssics, uh, coses de Blade Runner, coses de 2001, uh, té una idea filosòfica darrere fons, però la pel·lícula és entretinguda, està feta com una pel·li dels anys 80 o 70, amb maquetes, i vull dir, té molt d'encant, no? És una pel·lícula com feta de... com les que es feien abans, vaja. Una mica jo crec que aquí uh, el que ha volgut fer amb aquesta pel·lícula és arribar a aquest punt no? el fill de, de, del David Bowie un altre que va agradar molt a Sigge que jo us la recomana molt que és Zombieland, que aquesta la van passar el dia dels zombies que és... és eh divertidíssima. La crítica nord-americana l'ha deixat molt bé, ha guanyat el premi del públic al Festival de Sitges, perquè la gent s'ho ha passar bomba amb aquesta pel·lícula i veritat és que no n'hi ha per menys. Sobretot els fans del cinema dels anys 80 els agradarà aquesta pel·ícula perquè està feta també. recorda molt l'estil de fer pel·lícules d'aquella època. I per culminar, la cirereta del pastís és eh, l'aparició de Bill Murray durant 10 minuts de la pel·lícula Um, homenatjant el seu personatge de cada fantasma, i no dic res més perquè heu de veure la, la pel·lícula eh? a més fins i tot a Sitges l'endemà vam fer un passe doble de Zombieland i cada fantasma juntes Uh, com a homenatge a Ivan Reitman que per certs, ja, sí, tu no has donat la notícia que Ivan Reitman ha confirmat que hi haurà tercera part de cada fantasma sí, però tampoc la implicació queda molt clara perquè ha dit com a mínim de productor no se sap si s'ha director si ficarà mal guió, perquè diu mm -hmm. que el guió potser el fan els anyo zeros' es deia? Aquella... anyo 1 doncs pues, mm -hmm. imagina't bé, ell diu que ja ha contactat amb els actors que si Bernie Weaver apareixerà mm -hmm. bé, eh, sembla que la cosa mm, va, va per bon camí eh? eh. doncs Zombielan us la recorda Comano molt, molt, molt, molt quan, quan s'estreni aquí, que ho farà el 25 de desembre i dius, quina data per estrenar una pel·lícula de fa un vist? Però, a veure, jo hi ha una cosa que no entenc m'està superant. O sigui, aquí a Espanya costa tant. Les pel·lícules que anem acumulant estrenat-les pel cap de setmana Halloween. Mhm. Uh -huh és que cap s'estrena per Halloween, o abans o després. Sí, sí, és que és, bueno, sau, sau que sempre arriben per Halloween. Però la setmana abans s'estrena, tampoc s'estrena sí, sí, sí. exactament... Bueno, és, és per aprofitar... Noi, ah, sí, no sé, sí. escolta, sí. però Zombielana hagués estat una bona proposta, A més és una comèdia, vull dir, divertidíssima, Woody Harrelson que fa el paper de Cowboy Do, que de fet és lo seu. I aran bé, aquesta, aquesta, si vols, te les deixo per tu, que se, que les van estar veient junts, Dead nou i l'última de Romero, Survival of the Dead, que aquesta, al públic, més que viure-la, gaudir-la, diguéssim, va a dormir -la. La va patir, la va patir. Es patir i dormir. És que al final va haver-hi algun tímic aplaudiment per respecte a la figura de Romero, però també es van sentir uchillets. La veritat és que és una pel·lícula eh, pesada, facilona, perquè a més a més vol, vol tornar a fer una metàfora sobre els problemes de la societat actual i és un rollo. Uh -huh. És un rollo no interessa... Bueno, no tenia cap gràcia i previsit-la. és que és cutre. sí. No, és Romero, és ja que Romero sempre fa la mateixa pel·li d'una cutre d'una pel·lícula de zombis, de Romero, que sigui cutre però la veritat és que la història no tenia cap mena gràcia ni els personatges ni un, un desastre, però en mm -hmm. canvi en canvi, en després canvi. va venir la recompensa sí, sí. No Dead, Dead Snow boníssima sí, o sigui, sí. és com agafar les pel·lícules les primeres pel·lícules de Sam Raimi traslladar-les a Escandinàvia i és això, és un grup de joves que se'n van a un, a un refugi de muntanya i seran atacats per zombis nazis de la Segona Guerra Mundial. És fantàstica. Uh -huh. o sigui, a més, a la gent li va encantar. Sí, sí. A l'automàtica, sota l'estornadari, un moment que semblava que ens anàvem a posar a fer l'ola tots plegats sí, sí, allà. Sí, sí, sí. Molt recomanable, el que passa que molt amb temo que això no arribarà a estrenar-se mai. No, No, no, és molt difícil que s'arribi a estrenar aquí però bé, per altra banda a mi m'han dit que per la xarxa circula la pel·lícula, per tant no sé, si us ho podeu manegar d'alguna manera per arribar-la a veure... Doncs... Home, després de tot va ser l'any passat que es va presentar Sitges Deja m'entrar, una sí. altra pel·lícula noruega de petit format sobre vampirs uh -huh. que es va arribar a estrenar aquí Sí, sí. El que passa és que em penso que Dead's Snow té menys possibilitats encara Sí, perquè és molt, és molt gore vull dir, aquí els, els intestins van a punta pal amunt i avall, eh? Vull dir, ja ho visem eh? hi ha sang i... Però el tempo de la la pel·lícula està molt bé perquè comença pausada, a poc a poc te va presentant els personatges... Sí, sí sap quan posar una pausa, sap quan posar sí, sí. acció, és molt recomanable. Tu, clar, estàs Nosaltres esperant el gran passar... exèrcit i arriba el moment culminant de la pel·lícula, no? Ens ho han passat, eh, ta, la veritat. Sí, sí, sí. Oh, eh, per cert, no t'ho vaig explicar, això hi ha dins l'anecdotari de Sitges... Uh -huh que és que els dissabtes circulen menys trens a Sitges. Ah. Encara que sigui el festival de cinema és absolutament igual. Això vol dir que la pel·lícula es va acabar a tres quarts de cinc uh -huh. i el primer tren que podíem agafar no sortia fins a dos quarts de set del matí. Què dius? Dos pues... quarts de set. Doncs és que és tenir un centenar de frics que surten a veure una pel·lícula de zombies allà quasi dues hores esperant tenim unes ganes d'agafar barres de ferro i començar però això festival cervells. no té previst perquè allà al festival hi ha un carteller que diu el primer tren cap a Barcelona surt a tres quarts de, de cinc exacte que és just quan s'acabava l'última pel·lícula el sí, sí. que no et diuen és que el segon tard de dues hores quasi a sortir <laughs> sí, adó n'hi do, bé, l'avís queda tard però de cara a l'any que ve doncs que, que la gent sigui conscient d'aquest fet que no està malament una altra de les pel·lícules importants al festival va ser la clausura de Roat que va venir el Bigomort en Cent Uh, que la pel·lícula va, bueno, com sempre totes les pel·lis, guarro, guarro, va brut a és clar, la pe·li passa un món post-apocalíptic uh, ell i el seu fill com que no hi ha menjar doncs ha arribat una, un... Una cosa sí? um, la pel·lícula que protagonitzava Will Smith, que també era apocalíptica no, no, però no té res a veure, en aquest no, cas... No, no, però no, no cal anar a en els pel·lícules. Ah, perquè hi havia dutxa, no hi ha dutxes. No ha... ah. Bé, bueno, dutxes, pots entrar a la casa d'algú altre, aleshores és una mica més complicat, perquè eh, hi ha gent dolenta, que com que no hi ha menjar, hi ha canibalisme i es mengen el, els uns als altres i capturen els homes per, per menjar-se'ls. Està basada en una novel·la de l'autor de No és País para viejos, eh, i bé, en fi, la pel·li és Chunguilla eh? Vull dir, a mi em va Uh, sé que hi ha molta gent que no li va agradar perquè és, és lenta, i és veritat, la pel·lícula doncs és lenta, però el retrat que fa la relació entre el pare i el fill, òbvio, Mortensen, estava molt preocupat, va comentar a la de premsa, per a qui seria el nen protagonista, perquè és clar era bàsic, i van aconseguir un, un nen australià i molt bé, vull dir, m'ha agradat. Jo crec que han aconseguit una bona relació entre pare i filla de la pel·lícula I és una pena, que aquesta pel·lícula no s'estrenar fins al febrer, perquè diuen que apunta cap als Oscar. veurem. Per això va el motiu d'estrenar aquesta pel·lícula tan tard. Um, què més? Solo, solo, solo Moncane, que tu ara potser deus conèixer que t'agrada sí, la... Sí, posat en un personatge de Robert e. Howard. Uh -huh. És el caçador de bruixes, oi? Sí, sí, sí. Uh -huh. Doncs han fet una pel·lícula que... Què tal és? Mm, bé, però crec que li falta algú per ser una pel·lícula gran com per exemple West Conan? No? Potser per l'actor principal, és un, el que feia de Marco Antonio a la sèrie Roma. Sí uh, que sí, que ho fa bé però potser agafar un actor popular amb un càsting d'actors coneguts hagués estat millor perquè tots són bastant desconeguts l'únic conegut és el Max Bon Bonsido que fa un paper molt secundari de, de, de les creacions de Robert E. Howard, que hi ha Conan hi ha Cole el Conquistador i aquest Solomon Keynes, la menys famosa, i també és una de les menys adaptades en el còmic. Tot aquí hi ha alguna sèrie, molt poquetes, em penso que hi ha un parell de minissèries de sis números, que no estan gens malament i des d'aquí les recomaneu, si us hi podeu donar una ollada. I us agrada el tema aquest de caçadors de bruixes durant... no l'edat mitjana, sinó més aviat. És, és una barreja d'època victoriana... Hi ha una mica de tot, eh, uh -huh. perquè barreja des de l'edat mitjana fins als collarins aquests d'Als i el segle d'Or. La veritat és que ens agrada, el còmic ens agrada, la pel·ícula ja ho veurem. La pel·lícula s'estrenarà, eh, aquesta sense cap mena de dubte, i jo crec que, que molt bé, vull dir, a mi em va agradar, és una pel·lícula gran, amb alguns efectes especials, està bé, mm. però també la veig una mica en un circuit que, o sigui, no en blockbuster, i potser ha pogut fer alguna amb una mica més de pressupost, amb actors coneguts, i la gent... Jo crec que tirarà una mica enrere el, el fet de tenir actors pocs coneguts, i malgrat que el personatge de Solomon Kane és conegut, però dintre del sector... Eh, doncs que, que li agrada el tema de Conan i això no fora d'aquí Solomon Kane doncs, no, no coneix gaire ningú. Uh, una altra de les pel·lícules que destacaria, per exemple, Vengans, una pel·lícula que aquesta sí que s'estrenarà del Johnny To, que és aquest director, uh, un dels Com directors... Home, aquest que s'estrenarà, no? Sí, sí, a més, està produ... el protagonista principal és occidental, cosa que fa més fàcil, facilitar l'estrena aquí, i els secundaris, això sí, tots són uh, japonès, bé, bueno, de Hong Kong. Uh, en aquest cas, la pel·lícula està molt bé, eh? vull dir, és, és, és un western de l'època actual, però és que és boníssim, perquè fa servir el de les pel·lícules de l'OES que ha, ara me'n recordo com es diu, aquelles coses que donen voltes, no? que són com plantes sí, sí, sí. doncs aquí fa servir bosses del carrer no? eh, la... tota l'estètica, o sigui, trasllada el que és un western a l'època actual utilitzant coses d'avui en dia no? fins i tot, doncs, ja t'ho dic bosses de, de bessura o eh, elements de la pel·lícula és un autèntic western per les mirades, les bales els morts, bé, val molt la pena quan s'estreni i ja ho recordarem jo també vaig anar a veure una altra pel·lícula que es uh -huh. diu Tetsuo, sí. o sigui, la tercera part dins de la sèrie de Tetsuo que, va, que ha rodat un director que es diu Shia Matsumoto, uh -huh. alguna cosa així, sí. i la veritat és que és una pel·lícula estranya. És la primera vegada que fa la pel·lícula en anglès, no crec que s'arribi a aquí, però si realment les escenes de Black Hawk Derribado volien portar confusió en els moments de combat, en aquí ja és una cosa astroboscòpica. <laughs> Ja no t'acabes entrant massa de res i la veritat és que la pel·lícula té certa gràcia es podria fer pesada, però com que és curteta la veritat és que passa bé i és, uh, té detalls gore és un home que es va transformar en màquina perquè en realitat és una màquina és un tot plegat una mica confús, però té certa gràcia uh -huh, uh -huh. molt bé i res, mm, per acabar dos recomanacions, que és una Dorian Gray, el remake que s'ha fet de la pel·lícula clàssica basada en la novel·la de... Um, Marta, ajuda-me, que ara de la memòria Oscar Wilde. Oscar Wilde, exacte El retrato de Dorian Sí, aquí està feta una mica més um, bueno, aprofita els recursos Us l'heu llegit, per cert? Sí, jo no. fins a la meitat, se'm va fer pesat Sí, és una mica pesat, però jo Se'm si me vaig així sencera i bé. Tenia però... la intenció, eh, però vull dir, però va un punt que va ser allò on ja no m'interessa. A mi la pel·lícula em va agradar la clàssica, m'agrada molt, i aquesta també m'ha agradat, eh, el Colin Firth, que està genial a la pel·lícula, i utilitza el contingut sexual en aquest cas, perquè aquí el Dorian Gray aquest folle com una màquina, eh? no para. Eh? Estàs de... Perdona, Omar. no t'has llegit la novel·la? Sí, sí, es tracta d'això. <ríe> vale, vale. Però per l'antiga versió era menys evident, aquí en canvi no, eh? folla tant homes com dones, vull dir, és, és un follador que està mal d'Orian Gray. I... Eh... Bueno, Perdoneu-me, però és que és així. Com es diu la pel·lícula, a veure? Torian Gray. I per a The House, que és una comèdia una mica l'estil Zombies Party, anglesa també, però no tan bona, una mica més uh, petita, i està bé, està bé la pe·li Vull dir, és uh, un poble on només han sobrediscut les dones i totes són zombis, i bueno, és una conya. I van allà passar doncs, un que s'acaba de divorciar i van animar-lo, i esclar, som que totes les ties són zombis, i que es volen menjar. I lesbian vampire killers? No l'he vista, Ningú l'ha a veure, o sigui, la pel·lícula important del festival i ningú ha Bé, a veure això. Aquesta sí que... Aquest es pot veure per internet. Jo tenia una altra pregunta, mm. l'última sí. d'en Park Chan-wook. Sí, Thirst, sí, ho vaig comentar la setmana passada. Mm. Mm. Mm. Barreja de Crepúsculo i Troublot i el cine de mm, coreà. Mm. Oh. No, no, la veritat és que trobo que és una pel·lícula fallida. Eh? No massa llarga, a més a més, dues hores i quart, eh? no sé... Eh? Lenta. Lenta, Vaja. lenta, com la cosa. Chinus... Sí, no no saps diferenciar que no saps sí. què li passa a cadascú això passa, això, això me passa molt a mi a les pel·lícules orientals, ho he de reconèixer vinga, anem ràpidament al box office el que més dona als Estats Units el box office Vinga, anem ràpidament com una moto. La posició número 5, Paranormal Activity, tres setmanes amb 8 milions de dolors, que aquesta ja van dir la setmana passada que l'havien vist de Sitges, Toy Story a 3D, la primera part, dues setmanes amb 22 milions, a la 3, Lluvia de Albòndigas, 4 setmanes amb 96, a la 2, Zombieland, dues setmanes amb 47, i a la posició número 1, Cap als Retreat, entrada la setmana amb 35. En la primera posició i única entrada de la setmana trobem Coppels Retreat, una comèdia protagonitzada per Vince Vogue, Jason Bateman i Jon Favreau que segueix les peripècies de quatre parelles durant la seva estada en un resort tropical amb l'objectiu d'arreglar els seus problemes de parella o simplement per diversió. La mitjana de la crítica és de 100 menys. El Taibar del Boston Glove diu aquesta estúpida farsa d'idiotes en el paradís proposa temes tan sols per passar-los per alt. Li posa un neder, eh? per tant, cateja. El Roger Eber del Check-out times diu conté una petita comèdia excepte pels acudits independents i no hi ha suspens, excepte pels temps de l'obligada reconciliació. Li posa una C, eh? un aprovat, oh. justet, justet. Sí, si sí, no fa gaire bona pinta la pel·lícula, malgrat que ho pogués semblar al principi pel repartiment que hi havia. Sí, sí, però número 1. Sí, no, i sí, número 1. Eh? Això ningú li treu. Vinga, Marta, preparada que anem ja per a les teves xafrateries. Uh, uh, hi, a ningú no és JJ Abrams. How's it going? Les sí starts like I hope you like it. Thank les de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, com vulguis. Doncs començo, perquè suposo que hi ha... Ui, grinyolo. Sí, tot grinyola sí. eh, al teu voltant, eh? no sé què passa. Sí, sí, que ens fem vells, passa. Uh, oh, molt bona aquesta notícia. Comparen Vince Bong, Bong amb un déu. Com ho diria en Jacint? Vince Bong. Doncs és millor, perquè és millor. Molt bé, molt bé. El còmic que Peter... Ui, aquest és molt millor. Serafinòvits. Eh? Serafi, pels amics no? sí, va, Marta, ha declarat va. que Vince Vaughn és un déu de les pel·lícules Serafi eh, interpreta un gerent d'un resort a la comèdia Coppoles Retreat aquesta que ho comentàvem ara això és el cas ah, que ens fa com, com, la Marta com, com, ah, com, com ah, però no se sap com es dirà aquí o sigui, no, encara va. no, bé, bueno, no ho sé Resort por pelotes. Mi aposto el que vulguis. I ha expressat la seva admiració pel seu company i el Finn. Re Resortón -re en el tròpicó. Oh. Ja està? Ja, ara em pots posar? Fica no, no, un títol. Jo crec que ja n'hem servits. Eh? Ah, molt bé. Uh, doncs sent admiració pel seu company la pel·lícula Vince Wong i per Jason Bateman. L'actor ha dit que Vince és una estrella del cinema com la copa d'un pino. No pots treure-li la mirada de sobre. És un gegant, tot i que Serafinovich és més alt. Eh? És, és una metàfora, eh? Ah. eh I reconeix que Bond li fa ombra com a actor. És que, clar, Serafinovich aquest porta un show en fi, si veieu la seva filmografia televisiva... I, bueno. En canvi, Jason Bentman diu que només fa gràcia. <laughs> bueno, ja a veure, això, és humorista, no? què espera? No, es veu que esperava una altra cosa i, bueno, no és... Uh, diu que no és el noi més... Uh, no, és, no és de Nices, però sí de Fannis. Però tenen... n -n -n no ha vist Teen Wolf 2? Jo? No, ei. Ah, no sé. No li he preguntat. És <coughs> boníssima. En fi, uh, Scarlett Johansson, que la vida li somriu... Um, Sí, sí. la vida i els homes. Sí i tot. Johanson no es pot queixar. L'actriu fetitja de Woody Allen ha celebrat el seu primer aniversari amb Ryan Reynolds mm. i ha publicat un nou àlbum i participa, a més en una de les pel·lícules que picaran fort al 2010. fins aquí puc llegir. Perquè, no podem esclar, dir res més. No podem ah, us referiu. A... Exactacte.. No, no, no, no, ah. Prou! L'actriu fent broma ha dit que la segona part d'Aire... Ah! Ah! Ha picat chispass. De què és a d'un superheroi? Mm, no seguinet sé refereixes ni Junior? Robert Downey Jr? Sí? Ah, Chel Holmes. Sí. Ah, és millor que la primera, perquè és clàssica i serà ella. I té dos motius perquè sigui millor. Exacte. I una és la intel·ligència i l'altra la passió per actuar. Uh, oh, i tant! <ríe> Molt bé. Johansson ha tornat a fer equip amb el músic uh, Pete Yorn uh, per al seu nou disc Break Up i ha declarat que la música sempre li posa un somriure a la cara. Ai, <ríe> Ai. que picarona eres, Scarlett. <ríe> <ríe> sempre havia volgut cantar des que era una nena petita, però Johansson amb 24 anys no en té més. Jo sempre sembla que tinc la sensació que sempre es té 24 anys. Mm, millor. Això ah, no, és no, en greu. No s'ha plantejat de deixar la carrera cinematogràfica per la música. I diu que si hagués de triar entre una i una altra, posaria una fleca. Posaria una fleca? Sí. Per què? Per Perquè li agraden els baguets. Les barres de pan li van I... aquesta. Un I... parlo de de quilo. <laughs> És no es pot parlar de Scarlett Johansson. No es pot, no es, es pot. Estàs provocant les bèsties, sí. Merda, per favor. Paris Hilton. Hola, vinga. <fixi> és que clar, una darrere a l'altra, això és un no parar. Després la Jolie. No, no. La Lohan. Acusa, per favor, acusada de comportar-se com una porqueta. L'associació, no. És que clar, ho veus. <fixi> <fixi> Qu què busques? Puc anar contra la paret cinc minuts, només... <fixi> 5 minuts necessita refregar-se amb alguna cosa tens el micro l'associació Animals PETA Com? la PETA sí, sí, sí PETA, sí. PETA és ah. molt coneguda ha llançat un atac brutal en contra de Paris Hilton per haver comprat un mini porc recentment, bueno, una raça d'aquestes de porquets que no sé d'on venen, que s'han fet tan famosos i que tothom els té ara d'animal domèstic de companyia però el d'en de George Clooney per exemple és no, no, és... no aquell, és un porc, Cara, eh... aquell és un porc amb totes no. les condicions de la paraula porc, que porc, porc però jo no m'imagino Paris Hilton dormir al llit amb un porc no, no, en com... com... coses pitjors, s'ha anat al llit en eh? coses pitjors s'ha despertat a l'endemà sí. La PETA ha declarat que està donant un exemple fatal tractant els animals com si fossin els seus amics o els seus promesos que, bueno, el seu, no sé, sí, que els usa i els llança com, com, com, com els clínexs, no? com els mocadors de paper. L'associació diu de Paris, els xihuahuas, ferrets i quincajos que han passat per casa seva en el passat no eren accessoris, Paris. I els porquets tampoc ho són, que ho entenguis. La bona notícia és que Paris els ha dit a la Peta que creu que no agafarà mai la gripa perquè no menja porc. Molt bé. I això exactament, en quin punt és una bona notícia? Per ella? Ah, molt bé. A veu, diu una ironia la Peta, diu ironia. Mm, clar, clar. És que se us ha d'explicar tot. Home, tractant-se de vaparis, jo ja m'ho crec tot, també. Molt bé. Jesse Metcalf, eh, direu, i ara aquest qui és? Doncs voldria dir un afer a meva Longoria Parker. I aquest qui és? Doncs aquest feia ja ho sabem, de... Ja ho sabem. Sí? Sí, bueno, ho explico, ho explico. Vull no, que no ho sap. Home, potser, vegin que no sap. Feia de jardiner a Mujeres Desesperades i mantenia uh. un afer amb la senyora Solís. Mm -hmm. que és Emma Longoria Parker mm -hmm. doncs aquest noi, no sé si per provocar o per quin motiu, ha declarat recentment i obertament que li agradaria que aquest afer en ficció passés a ser realitat i que si ell està disposat, ell està més que disponible ah, a fantàstic doncs pues en I... Parker li tres o 4 sí. col·legues negres gangsters que li explicaran un sí, cuento els periodistes i dos, els periodistes amb aquest, aquest mateixa observació, ell ha respost, li han fet aquesta observació, ell ha respost i ha ja dit que Tony Parker, per més que sigui un jugador de bàsquet, no l'intimida. Que se l'ha trobat en unes mm. ocasions. Sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí. Callejo no oscuro de noche, unas cadenas suenan de fondo. Voy a mandar dos negros colocados de crack y con barras de hierro. Cudas sí, que... tú Ay, senyor. En fi. Sí, que més, va. Courtney Cox, que està preparada per un altre bebè. Sí, perquè per que és per disparar la seva carrera cinematogràfica <laughs> sí. com actriu... O televisiva, es... perquè des de Friends, pobreta... Bueno, ara vam fer la pel·lícula, o sigui, que sí. Que o i és, hi ha de fer Scrim 4. Eh? També, genial. també. Cox està a punt per buscar una segona criatura perquè sent com el rellotge biològic fa tic-tac. Jo més que tic-tac ja fa mec-mec. Fa ring. O... Jo, jo crec que se li ha cascat el rellotge ja. El rellotge ja... L'actriu... <laughs> Més coneguda per Friends, com acabem de dir. Té una nena de 5 anys que es diu Coco, amb el seu marit David Tarket, i la parella estava preparada per expandir la família. Por Dios que no hi posin caca. <ríe> no hi ha... Ni Kiki, ni Kuku. Oh, que oh, oh, sí, No n'hi ha cap de bo. Va, sisplau, sisplau, sisplau. Però Courtney, amb 45 anys, sent que ja no pot deixar esperar més el fet de quedar-se embarassada. No, xata. Has de <ríe> és que li havia de dir Un consell per sí. Courtney. Courtney, ja Corny Ha declarat que si tingués 34 anys que no els tens guapa esperaria un altre any perquè vol que la seva filla l'ajudi amb el bebè Quina <ríe> Això és <Uah>. ser vago <ríe> Estem flipant eh? <ríe> En fi, és una notícia que ve en comentaris inclosos perquè no m'he pogut estar Jamie Fox, aquesta és boníssima aquesta és com les en Jacint ha revifat els rumors d'uns romans, però el divertit és amb qui? Amb qui? Dani Devito. Amb <laughs> Cristiali. Amb Cristiali? Oh, ayà. Allà... Jamie Foxx i Cristiali? No, no la no. reventa, la reventa. Sí, ella a ell. A veure, un l l la xafa, l'altra la reventa, o sigui, queda compensat Oh, sí, ja li veig el guanyador de l'Oscar ha inventat rumors que està sortint amb la Crist Cristiali, que la, bueno, molt coneguda. Sí. A la seva època. Per Mira qui hable, no? Mm -hmm. En fi, això ja fa uns anys. Quina pinta uh... deu fer, ara, aquesta donada? No s'estava molt grassa. Godzilla, no, va, Godzilla. Va primar. va primar, no, al final? Mm. Sí, sí. Mm -hmm. Després de confessar que va patir un enamorament sobtat amb l'estrella de Xirs, Uh, Ali va començar a generar xafarderies com va començar a penjar uns missatges picantons en el seu Twitter a les darreres setmanes i allà s'hi poden llegir coses com no necessito veure fotos del senyor Fox despullat quan el puc veure en no, tres vegades a la setmana just Craai, davant en fi, Cristi Ali té 58 anys i Fox Uf. no veu res estrany en aquest enamorament no, no, no, no. d'aquesta foto fa 15 anys Dios, post... i ja estava una, una mica estava sí. bastant sí. Moby Dick Sí, pot donar no, però, petades però, però... a... Però va prima, va prima. Es va engraixar molt més d'aquesta foto i. Va però la a... pell es dona eh? i acaba penjant tot bueno, que... Que la acabar, Acabo sisplau. ja, només és un, és un apunt per les noies que m'estiguin escoltant l'estrella de Crepúsculo Robert Pattinson no és capaç de trobar una cita fins aquí Ui, però és que vagi Sitges hi havien 50.000 que feien cua l'altre dia però, bon. ah, del... ah, i per cert, de... per cert, una primera norma primera norma perquè el que ja ho veu si us plau pel carrer no li crideu Eduard, Eduard, no, és Robert ja, ja, bé, això, sí, passa, sí. això passa molt això passa molt, però bé, en fi sí, a mi passa cada dia eh? oh, <laughs> <hombre, aram. laughs> vinga, anem ràpidament pels 40 minuts que avui re, només serà un petit apunt i Això és la promo de Flash Forward, que es va estrenar la setmana passada. Heu vist el primer capítol tan sols? Sí. El primer i el segon? El segon no. Jo només he vist el primer d'augment, també. Ah, jo el primer i segon. I... Tu primer i segon. Va, a veure, què, què en penseu de moment d'aquesta sèrie? A mi em fa pensar en perdidos fins i tot en els títols de crèdit. Sí, els títols de crèdit, sí. de Flash Forward és com els títols de crèdit. Sí, sí, sí, sí. Està clar que estan buscant una sèrie successora de perdidos. però sí. no però no... No, no ho sé. És molt aviat encara per jutjar-ho. Exacte, portem dos capítols. Sí. A mi no em sembla pas una mala idea. No, la idea Gens és bona. 90. No, no, està bé. L'únic és, eh, seran capaços de mantenir el nivell, el ritme, o... Però el que veig és una sèrie d'aquestes d'idea d'una temporada. Un cop hagi arribat la data del Flash, de Flash Forward, deixa una mica de tenir sentit, no? Ah, doncs ja ho veurem, la veritat. També ja. semblava que per un cop sortissim de la illa ja estava, però resulta que hi han hagut de tornar-hi. Clar, clar. No sé fins a quin punt tenen pensat al final de, de, de la sèrie o on volen arribar, no? Jo crec que sí, que ho tenen bastant clar. Uh -huh. Aquestes, però la gent no es cansarà. La, la gent... jo què sé. És això, potser una temporada jo veig que el misteri anirà enganxant, però la ca... és que al cap i a la ja sabem el que passarà no, I és... no, es tracta de desbrinar, de trobar les claus. I com es de... anirà relacionant Clar, tot entre si, però cap d'una temporada veia les relacions com es van creuant i que encara no t'haurà portat a res. Vale, però és que un cop t'hagi portat allà, vés a saber, és que l'igual torna a passar, o aleshores què passa a partir d'allà? La sí, gent sí. sentirà que el pren el pèl. No, però sí la que gent, és cert que... Pots, si hi ha la gent, hi pots enxufar cinc temporades de perdidos, és que pots prendre el pèl eh, hasta... Això és veritat, perquè s'enganxa en qualsevol un cosa. Un lustre. Bueno, no hi ha problema. Són genials les últimes temporades de Perdidos. Quatre, cinquenes, són obres mestres autèntiques. Marta, tu també t'has un... vist. Brr, un trunyo. A fer-les forward, ràpidament. Uh -huh. Un petit comentari. Abans d'anar als còmics. Doncs uh, està bé, m'ha però vull veure el segon. Perquè tampoc m'ha entusiasmat tant com d'altres. Sí, és... Per exemple, a Frings m'agrada molt més. Sí. Ja sé sí. que no es pot comparar. Jo he començat a veure i he trobat que té certa gràcia. Eh? Sí. Perquè jo, Frings... Ja veuràs, és que va anar augment. O sigui, la Frings no té amb pretensions... Amb i et dona poquet i et va donant cada vegada més en canvi flash forward, trobo que de bon principi ja t'ho fiquen tot, plas i a partir d'aquí comencem a jugar en canvi fringe, comences a Poquet-se uh -huh. i mica a mica es, es va fent gran, uh -huh. que fa lo que t'enganxi. Però bé, que, que, que està uh. molt ben feta. O sigui, sí, sí, això sí, de sí, nivell de realització, pa, esclar, és, és, és, és extraordinària. Molt bé, doncs uh, deixem aquí els 40 minuts, anem ràpidament amb... O volies comentar-ho, Guaram? Home, aquesta setmana hi ha, quatre, hi ha hagut quatre estrenes als Estats Units molt importants. Uh -huh. S'ha reiniciat la nova temporada de Com o Conocí a Vuestra madre. Sí. Ha tornat de Big Bang Theory. uh -huh. Dos, bueno, però és que es veu que són fluixetes. Perquè a, a totes dues, tant en Barney com en Leonard ara estan aparellats i per tant ja no té tanta gràcia. Bueno, veurem què passa. Veurem què Cap, passa. Vull dir que la, la gràcia està en l'atenció sexual en aquesta uh -huh, sèrie, és la que aparelles els protagonistes per la gràcia. L'altre estren és el primer de la quarta temporada de Dexter, uh -huh. que es veu que torna a ser fantàstic, i l'altre, que és la que em té el cor robat, que és el primer capítol de la tercera temporada de Californication. Sí, sí. que és una sèrie extraordinària ultra recomanable bueno, d'algú millor de tot de... doncs estem Estan molt enganxats molt a aquestes quatre sèries que has dit totes són bones per no perdre-se-les un nivell molt alt a més les quatre. a veure jo segueixo pensant que The Big Bang Theory és una ida amb xistes friquis en lloc de xistes de Lola no, no o prefereixo xistes friquis abans que Però... xistes a drogadictes ah, i ah, sí. dones alcohòliques i... un personatge com Sheldon crec que no te'l trobes a, a lloc eh? no, no és Sant Luisme precisament sí, no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 Doncs a veure, la, la notícia de la setmana és la publicació d'un nou àlbum d'Astèrics que es dirà El Libro de Oro i que servirà per commemorar els 50 anys de les primeres aventures del personatge. A més a més, és molt probable que aquest sigui l'últim àlbum que es publica ja de les aventures del personatge perquè l'anterior la veritat és que era fluix. Fluix, eh, per ser bona persona val, serem bones persones i direm només que era fluix. Però es veu que ara doncs, que celebren els 50 anys, a més a més, hi ha un merder ara amb els drets dels personatges i sembla que tornaran cap a Darkout, que, que és a l'editorial original, i eh, és molt possible, però que han dit els seus autors, doncs, que sigui l'última. Serà un recull d'històries curtes que ja tenien guió de Gossinyí que ja havia pensat una mica el guió d'aquestes històries curtes i, eh, doncs, ell es dedicarà a retocar-los i a dibuixar-los i que apareixeran multitud dels personatges dels que han anat apareixent al llarg de, la... de tota la història. Ah, potser ja pot estar bé, doncs? Al millor pot tenir certa gràcia i segurament després d'això el que pot ser que és que ell es retiri i que algú altre dibuixant o guionista agafi el personatge, o que senzillament al més pur estil Tintín, ja no es facin més aventures. El que passa que el RG de Tintín va dir claríssimament que no volia que ningú més publiqués aventures de Tintín. I això, de moment, encara no ho han dit amb uh -huh. estèrics. Per tant, veurem què passa. Depèn de com estigui l'economia familiar. Exacte. Uh -huh. Més coses. Uh, acaba de començar Espanya el Reynado Oscuro, uh -huh. una saga d'aquestes que, la veritat, és que ja no m'interessa gens, però ja tenim una post-saga de Reynado Oscuro als Estats Units, que es dirà un siix, o sigui, assedio. Uh -huh. I hem vist la portada del primer número. Es veu el, només el contorn, així, d'unes figures en negre, una que aixeca un martell, una que porta una armadura i una que porta un escut. No sé qui poden ser. No sabem qui poden ser aquests personatges. Curiosament, tres personatges que estrenen en pel·lícula pràcticament consecutivament, no? Exacte. Guions de Brian Michael Bendis i els dibuixos d'Oliver Coipel que és l'últim dibuixant de Thor, que ha guanyat els últims premis Harvey, que està molt i molt bé que aquest home. Mm -hmm. Veurem què passa. Ja se'n si va comptant, no? acaba de veure quins són aquests personatges. Però jo diria malament. que això del Reina d'Oscura ha sigut un parèntesis temporal i completament intrescendent dins home, de l'univers Marvel. Ara mateix però. han creat una situació força interessant, l'ocidimació en era dolenta, directament, perquè sí. no... El Reina d'Oscura, en canvi, és una cosa bastant més interessant, perquè que la planteja a Norman Osborn com a director de S.H.I.E.L.D., per tant, són els dolents que dominen la situació i això li dona un cert... Serà supertemporal, serà un parell... Sí, durarà un any, durarà un Saps, any. Allò? Bueno, doncs mm. pues, ja ho veurem. Què més? Tenim els guanyadors dels Premis Harvey, direm així els més importants. El millor guionista, Grant Morrison, per l'All-Star Superman, que aquí encara no s'ha publicat, però que es veu que pot estar molt i molt bé. Millor dibuixant Gabriel Va per Umbrella Academy, és un còmic de Dark Horse que no sé si té alguna relació amb Resident Evil la veritat, no, no ho conec són un, uns adolescents que formen part d'un projecte secret que són com mutants a l'estat i tot això Ahà, pues ha guanyat a millor dibuixant i millor colorista per tant en aquest aspecte és espectacular millor sèrie continuada també ha guanyat l'Star Superman i millor número 1 i cohistòria i The Last Man, que és una sèrie que aquí ja es va acabar I tant. el millor entintador és uh, Marc Morales per Thor i millor portadista James Jean per les portades de Fàbula uh -huh. mentre aquest home segueixi fent les les de fàbules se l'aniran duent cada any, suposo. Què més? Tenim un comunicat de Ponentmon. Ponentmon és una editorial que ha coses bastant interessants, com per exemple El almanake de mi padre, de Hirotan Iguchi i que estan a punt de publicar El cerebus de Dave Sim, mm -hmm. que és un obra Carai. que jo pensava que no pareixeria mai traduir al castellà. T'anava dit, finalment... Jo em que ja, bueno, que no apareixeria mai. Però es veu que tenen greus problemes econòmics, que estan en crisi i han penjat a diverses pàgines web i a diversos blogs de còmics allò, plau, compreu-nos còmics, perquè si no, no sé si podrem arribar a publicar el Cerebus. Per tant, si esteu, si en algun moment no allò, ai, m'ho compro, no m'ho compro, doncs ara doneu los un cop de mà si voleu arribar a veure Cerebus publicat i compreu un còmic de Ponentmon. La veritat és que no, està, no estaria malament. Mhm. Uh -huh. Tenim temps per alguna notícia sí, més? Sí, i tant, i tant, tenim temps. Charles Best. Charles Best és, és un il·lustrador de còmics que també ha fet la, la versió il·lustrada de la novel·la Stardust de Neu Gaiman. Mm, sí, il·lustrador una mica pintona, un, també. Exacte, té mm. aquest estil així, és un, una mica clàssic Rollo Arthur amb aquells dibuixos d'Aliciana del País de les Meravilles o, de, o del Hobbit, fins i tot. Sí? El localitzem una mica el seu estiu? Jo tinc situat, sí. Doncs uh, està a punt de publicar un volum de 200 pàgines que es diu Drawing Down the Moon", que és com dibuixant a la, a la lluna, però que ja es pot consultar a internet també a la pàgina de Dark Horse. Per tant, si algú està pensant si comprar-se o no comprar-se, primer pot anar-li a donar una ullada a la pàgina de Dark Horse i després, en tot cas, decidir-se. Doncs això està bé. Sí, la veritat és que és una bona idea. Uh -huh. Què més? Què més? Tenim el número de Hound, de N Cazador guions de Robert Kirkman que comença una altra sèrie, que home és, és imparable, però a mi la veritat és que el que més m'agrada seu és Els morts Vivientes, en diferència, no sé si uh -huh. l'heu fet no. estem parlant de Sitges Sí, estem molt de zombies, no, no, aquesta encara no Doncs està molt i molt bé jo trobo que és, de, dels còmics que estic fent ara és del millor que estic fent Una història de zombies número. molt original en blanc i negre, els volums no, no són gens cars el recomano moltíssim a tothom doncs aquest Hound número 1 estarà dibuixat per tot McFarlane Què dius? en teoria perquè la portada del còmic ja apareix ell i els noms de Ryan Odley que no el conec i Greg Capullo o uh -huh. Capullo per tant, sí, uh, més conegut sempre, allò, a la nostra època com, com a Greg Capullo, Capullo. Sí. Com a Greg Capullo. Sí, sí. Sí. després vam descobrir no? com es pronunciava Exacto. bé, és la història d'un sacerdot que està perseguit per el fantasma del seu germà, que era un agent secret, i a ell ha d'intentar averiguar qui és que va assassinar el seu germà. Una mica d'espau, no? Hmm. Si un agent secret assassinat que ha de descobrir qui qui el va assassinar, però en aquest cas hi ha un sacerdot pel mig. I el protagonista no és negre. És ah, com... La veritat és que no ho sé. I... No he les primeres imatges. No, és, és com rec, que posen un sacerdot pel mig. També. Exacte. Sí, sí, sí. sí. Exacte. Sí. La veritat és que ja veurem què Vinga, passa amb si aquestes pa, Quin truño de pel·lícula, per favor. És lo bon que és. No li eh, feuc cas. El truño ja daix. No, no sé si, si, si. Ara no i vaileis. Disfrutaràs. Oh, però on estan grabant uns bons còmics? Sí. L'altre dia vaig anar a veure l'última de Woody Allen. Eh, què tal? A mí m'ha encantat. Jo no ho vis encara. Jo hi vaig però... demà, uh... i vaig chamar i vas a llamar ja ah, la comentarem el podcast. Jo en tot cas. necessito un par de idees de sí, no? cinema perquè nois. Jo va recomanar un movie. Ja algunes coses que no m'agraden però. Tens alguna la última molt. notícia ràpida, ràpida? Eh, uh, s'ha morten Joe Rosen. Joe Rosen no és gaire conegut però ha deixat en pressa milions de còmics perquè era rutulista oh tu sabies això sí, oh i tant sí. molt bé de Frank Miller en el Daredevil Born Again mm. o sigui tota la saga de Daredevil de Frank Miller Joe Rosen va ser el seu rutulista molt bé Don't try no more en aquest cas. Sí. Acabem la secció aquí. Sí, eh? Ara ens retrobem daqui 15 dies. Fins Tu, Jacint, Marta, ens retrovem la setmana no vinent. Jo mateix també l'Ignasi Hervat eh, a setmana que ve. Marta. Adéu. Adeu, adeu. I us deixem amb un homenatge eh, com Azon Vilant, a l'Oscar de Fantasmas i que res cal. Ja Genial tema d'aquesta pel·lícula l'Oscar de Fantasmas. Strange In your neighborhood Who you gonna call